Aitzakiak, aitzaki. Bueno, bostak eta laur eta oraindik ez da inure etorri Zer gertatzen da daur. Ai. Hoi, barkatu, eh? Ez trena beran dut da. Ai, barkatu, autobusaren zain ego naiz. Ai, barkatu, semea di handiz jantzi berizan dut. Berkatu, eh, henduena eh, barkatziko lekuritopatzen. Ai, berkatu, trena galdo dut eta bera aldutu egintzait. Ai, berkatu, baina iratzar gailoak ez du,